Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomil din. Allahu جل و علا falendarom dhe vetë për të ndihmën falë kërkojmë. Në salavatat dhe bekimet e Allahut, qofshin i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, me shokët dhe të gjithë ata që i ndjekin këtë rrugë dinjit në fund të kësaj vote ndërulozo në takimin e kaluar kemi përmendur se pas përpikjeve të dhunshme të kurrëshve për ta ndalë pejgamberin erheisat u selam dhe torturave të shumta që ata nuk hezituan me i përdor ndaj shokut pejgamberit aleyhi salatu wasalam dhe pas atij rrethimi dhe bojkotit e të tmersh dhe të padrejtë kaluan në një përpikë të re duke u munduar që përmes një kompromisit dhe marveshje të bëjnë një lënje mashtrimi për të ndalë pejgamberin Alehi Saratu Osam pasë që tashvëq thirë ati ka filuar që të merë për masat më dha edhe jasht mekës edhe jasht fisit kurejsh e kështu më rratë dhe kemi përmendur epilogën përfundimtar të kësaj marveshje së pakot të kësaj përpjekje për marveshje ku pejgamberi Alehi Saratu Osam mua përzdoj një fjali ta thonë, me cënë ta do t'udheshnin, do t'dilin nga ignorancën, nga devimi, mirë pa ta rafozuan këtë fjallë. Dhe gjitha këto ndodhën në kënë kur e botaribi është e plakë dhe ishte i smurë dhe ishin shfaqë të kaj shenjate e përfundimit të jetës e ti. Dhe nuk shkoj gjatë pas kësaj, në vitin e dhjetë, nga dërgimi pejgamberit Alehi S.A.S., si pas shumë transmitime në muajnë regjep, vdes e butalibi dhe ndad nga kë jetë. Mirë po, parëse me u nda nga kë jetë, në moment të fundit, në më thonë, pegamberi Alehi sërat osan mundohet maksimalisht që për të shpotën për e ertë fundit agjën e ti nga rruga e e devimi dhe nga rruga e hidrimi të lagjë e levuala. Nga se butalibi është përkrate pejgamberi nalehi sallallahu aleyhi and mirëpo është përkrate nga ana e afërsisë dhe dhëmshërisë jo nga ana e bindjes se ishte ai i vërtetë dhe jo nga ana se ishte besuar ai pejgamberi nalehi sallallahu aleyhi and dhe momentet po e vdekjes ofërti ishte Muhamedi alehi sallallahu aleyhi mirëpo ofërti ishin edhe udhëhetsit e kurajshve si Abu Jahl e të tjera të cilët Kër e ndëgjonin se Po i bën ftesë për herë të fundit Muhammedi Aleyhi Sallatua Sallam Kishin frikë se Mos po del nga kjo jet Duk e dëshmuar Shadetet Anda i thënin E tërgabuan millet i Abdil Muttalib Apo e lëshën rrugën e Babës tën, Abdil Muttalibit Apo vdes në tjetër fejt Post na që ka vdik babajt Dhe Abu Talibe, kot që çësht nuk e pranoi Islamin, nuk e tha shahadetën, vdes si i dhujtar, vdes në mohim të njëshmërisë së Zotit Xhallahu Ala dhe në të kundërt me asaj që ftonte Muhamedi alayhi salatu vesselam. Do podoshim se vdekja e Abu Talibet nuk mund të kalohet ashtu thjesht, ngasë Edhe Ebu Talib ishte një fenomen interesant, edhe vdekja ti ishte një fenomen interesant, por edhe pas dekja se ti, ndodhën njëri, njëri interesant në raport me Muhammedin alihi salatu wa sëlam. Ebu Talibi nuk kursante të ndërnën zërsi kurse kemi përmanë asë një gjë për të mbrojtë Muhammedin alihi salatu wa sëlam. Ma di e kishtë e sitato kërë edha i vetë për e tënte, dhe më thonë, një, një hiset të kësë i dhune, një hiset të kipresjoni, që i bëjë edhe pejgamberit Alehi Sallatu Vësallam. Mirë po, gjitha kja nuk u kërorizua me besim në zëtë, nuk u kërorizua, dhe më thonë, me uvëzimin në rrugën e drejtë, edhe pse kja, padushim, e prejko s'ka i shmëresht pejgamberit Alehi Sallatu Vësallam. Mirë pa Allah Gjelluar i tha Inneke la tehdi Men ahbëbte O lakin Allah jehdi men jesha Ti nuk e mundësi me e udhëzu Atë që të dënë Mirë pa Allah u udhëzën Ai që ai dënë Dhe përfundimi e butalibet Në idhujtari Në muhim të së drejtë E së zote Gjelluar për adhurim Nduke adhuruar idhujtën rrëshëm Dhe nuk e mos i apranuar Pegamberit publikesht se është i tërguar i Zotit Gjellewala bërë që e bu Talib e të jetë nga banorët e zjarët. Edhe Abasi vlajit i, ti, Abasi ibn Abdullimut Talib, baba i ibn Abasit, sa vjetë të njër, Abasi agje i pegamerit Alehi Sassam, e kështë të pyqë një ditë pegamerin Alehi Sassam, a ke pasë mundësi, ose a do të keshë mundësi me i kry në do një pun agjes të një që nuk kurse o azi për me të mbrojtë Pegamber se mi tha, a i është në një lehëcim të madhë në zjarë dhe po të mos isha unë do të të ndërmjëcimi im edhe sakrificia ti, do të ishte në piesë në fundit të, të, të, të ti. Andaj, kja për kuptu se Ebu Talibë është në zjarë, Allah në ruajtë. Mirë po, ndoshta në këtë dënim, i takonjë lej lehëtësimi për shka këta asaj që ka bërë për Muhammedin a.s. S.A. Dhe kjo përfundim për fundim, dëshim ka mësimit shumë të apërneve të ndërrodës që është mirë mundal të këtë disa përtyjnë. Mësimi parë është se gjeja kryesore pas të cilës, pas të cilës, gjdo gjë mërë kuptim është besimin zutin gjelevalet. Besimin e lan gjelevalet është si kurse aji numri një, që pas ti gjdo të zero pas taj e rritë shifrën, e rritë kuptimin. Mir po mungesa e besimit të Allahut xhalehola, mungon numri 1. Një. Dhe 1 mund të bën shumë punë. Por është mund të jine shumë njerëzve. Mir po tek Allahu xhalehola në mungesë të këtij njëshi, mbeten vetëm zero të Allahut në lutja. Nga sa ai nuk ka bë për Zotin. Dhe disa njerëz gjanëre mund të kundështojnë dhe mos apoin, e si ka mundësi ka bë mirë? Ka ç'i njëri i mirë, ka bë mirë, ka sakrifikuar I thimi se atë që Zotë i thëtë jomë në khijamë I thëtë Allahu të barë kota njerëzëve të cithet Nuk kanë vepru, nuk kanë bomir në amën Zotët, në amën besimit Ska, Se kanë bo një punë për i të Allahu qënë lewala Allahu qëfarë o thëtë Shkani dhe kërkani shpërlimin të këta për të cithë keni punu E thjeshtë nëse, nëse një njëri ka punu Dhe është angazhu po hirrth njerëzve, jo për hir të besimit në Zotin Xhallahu Ela, jo për hir të Allahut Xhallahu Ela. A është normal që Allahu Xhallahu Ela më thon shkadë mërat atje ku ke punuar? Sikur tani të përdetsë më. Do ku mund të punuam për shkakun punu për ë një film të caktuar e kur vjen kuam me më rrugën me shkutin e filmit se atje paguam më shumë ai firma. Na paguam më shumë, po për më marr këtë pagën më shumë do të shkëput urinë. Normalisht Ama ju me lak mu për rukë matë madhe, e me kone argati dikujtjetër, josë përpumët të të shqabë. Për këtë arsiju edhe, eh, Jahi a.s. Porësin që u a ka dhenë bëni Israelve, në të pesë porësit e më dha, që Zotë Gjellole ka porësit që a i timësan bëni Israelve, ka qene para ju porësis që vetëm Allahun të adhërëni. Pase për këtë u ka si shambullë ka thën nga së shëmbulli i atij që adhuron dikë tjetër pos Allahut, shikoni, së shëmbulli i atij që adhuron dikë tjetër pos Allahut është sikur së shëmbulli kujt i një njeriu i cili ka marrë një puntur dhe i ka thën, kjo është ora ime, këtu punoj. Ja ka paguar ushqimin, ja ka dhën gjitha të mirat edhe është marrë në mja pagu me ditjen, ndërse ai njeriu, ai punëtori, në vend që të punën në arënë ati që e ka angazhu, e ka pagu, e ka dhenushim, punën në arënë e, dikuj tjetër. Ka thënë pegamërësëm, kush për ju vë pajtohet me këtë gjanje? Cële për ju vë pajtohet që punëtori ti me punu, në firmë tjetër e këmë e pagu, kush për tjetër? Jo së pajtoheni. Nëndaj, njeriu që ka qenë argat i di është e logjikshme dhe është shumë arsyetshme që mos të ketë drejt me kërku shpolem tek Allahu xhallahu te. Prandaj edhe Butalibi nuk ka vënë për një Zot xhallahu ala. Ka vënë për hir të fëlove njerëzve për shembull. Ka vënë për hir të adetëve, zakoneve. Për hir të ndihmshmërisë, ju ka ndihmë se ka bab. Por gjitha këto nuk mjaftojnë nëse nuk i prinin gjitha këtyre mirësive, thash numri 1. Ai është besimi në Allah xhallahu alahu. Kjo është shumë në këtë dunë. Mua po shumë zero, po pa po kuptim. E vendos një ishin, ato pasaj shndruhet në në vlera. Mungon nisi, çfarë ti pastaj vetëm një një varg numrash të pa vlera ato. Prandaj besimi në Allah xhallahu alahu është ai që jep kuptim punëve të mira. Është ai që, që, që i jep vlerë njeriu. Është ai që jep çmim njeriu. Është ai që i hap rrugë njeriu për të marrë shpërblimin e punëve më të mira të ditës së gjykimit. Besimin në Zotin xhallahu ala. Dhe në tëra çë e kërkon ky besim në Zotin xhallahu xhelaluhu. E dyta të ndrosh nga ajo që mund të marrëm është mirësia e udhimit të Allah xhallahu xhelaluhu. Allahu xhallahu ala din masmire, nga sa ajë është i gjithdijshmi, se kush është ai që meriton udhëzimin? Dhe në qëfë së Allahu gjëllë gjëllë hu Në qëfë së Allahu gjëllë gjëllë hu Tëka urëzu Tëka dhëmë besimin Dhe pastaj tëka munësume Bopën mira Kë është shajnë së Allahu gjëllë lëvratu të dan Nga se Muhammedi arihi Sërdozëm këthën Allahu i ajabë këtë botë Mërshidë e këse i botë Furnizimin, pasunin Autoritetin që kanë dhe me këtë botë i ajab ati që Allahu e dën edhe ati që Allahu nuk e dën nuk është për shemë për pasunia as autoriteti e as një mirësi nga mirëtet kësë i botë nuk janë argument se Allahu e dën filon nëmë nërsa fen dhe udhzimin i ajab ati që ati që e dën pandaj gjdo edhe në këtë rastë gjdo mirësi që Allahu japë robit pas besimit është shani mirësisë madhja dhe sprova edhe kur Allahu sprovan një njeri por pas që e kalon besimin edhe kjo sprova shaj se Allahu pa e donë nga se ka thonë pegamasëm idhe e habë Allahu qawman i ptalahum kur Allahu e donë diken e e sprovan por kjo është pas besimit pëse? Nga se sprova është pastrim për besimtarën Sprova është ngritje për besimtarën Sprova është rrujtje për besimtarën Në shikoni, subhanë Allah, këtë përzidhe të lajën lewara që kur ti abdikujt besimin edhe sprovat pasaj, dhe rapart me te janë, mirësi për te Ndërsa ati që nuk e abdikujt besimin edhe mirësi të janë kunder ti Mëndë tjenë një loj argumenti kunder ti të gjukimit nga se edhe këto mirësi dhe këto bekatit shumë nga që Allah ti ka dhënë kan së kanë qenë argument o së kanë qenë mjaftushe me të skrinë rrugën Allah Gjellë Gjellalu përndaj nësa Allah Gjellalu të ka uzu dhe të ka përzidhë që tjes nga ropët e mirët e ti ata që kanë besu në ta di e se kja është në deri madhë dhe këshu duhet me e përjetu si privilegjë duhet me përjetu si një lëndere një grua në dratë të hershme, të devetëshme, ka pasë aritë më uqumë u falë natën, nërso burë i saj ka qenë, pak ma dhe mbelën këtë ditimë, sërshquë natën më falën. Edhe, gruja i ka thonë, këa është një lej motivi për, për burën, ju, ju më burën nga anë e saj. I ka thonë, mua më dënë Allahu gjëllë gjëllë hua. Nërso burë i ka thonë, e ku e dinë se ty dënë Allahu, ka thonë gazetë po ngrit më fal për të, ti po të lënë gjum. A të kuptojmë kur Allah xhallahu te lavala të mundson të më ngrit më fal, të mundson më marr në xhami, në sapamë për djumën. Kjo është se Allah xhallahu te lavala po don ngasënat nuk i mundson çdo kujt më marr më marr ton kërcëvat mad kaç let afën. Por është lehtësimi i Zot xhallahu te lavala është për zgjedhje. Prandaj gjithëta adhurimet, gjithë ato që ti mund të thosë Allah, veç me thon la ilaha illa allah, më thon elhamdulilah, më mora vdes Me bëndë një punë të mirë për i të Allah Gjellevarë, dië se Allah të ka përzgjelë. E shikane dëndruar këtë përzgjelë të Allah Gjellevarë, që enë dhe ma te për në eshtanë nderimin dhe kënërin me këtë begatishtë edhe rasti i Ebu Talibit. Ka qenë me kjo Allah. Pranë pejgamberit Alehi Zazone e ka pa po ditë për ditë Muhammedin Alehi Zazone, ditë për dhe ka ndëgju. Ditë për ditë ka qenë me te. Mirë po, nuk është nëzun Te curso që po përgamëresasson as as nuk e kanë dëgju kur po edhe më ndëgju se kupton sa një tjetër djuh ka fort iki tjetër djuh shumë ka gjëra që nuk të bojnë nuk nuk nuk japën të kuptoj pse ti shdosh me kont besimtarën e tatë po ja Allah të ka por zgjerr ato ji sheku i pas ti ji mirë kilometra larg këtij ji një tjetër djuh një tjetër vend botës Prapse prap gjitha këto bariera janë prodhon të pa arritshme. Udhëzimin e tij ka përgjithë me derën në zamrën tonë. Ne vëllai kjo është deri mënd dhe besimtar nuk duhet tash që për boll këtë nderi, për boll ti privilegj i motrequi po vëmendshum. Por do të më kultivoj, më ruaj, duke ashtu punë të mira, duke qenë i qëndrueshëm fillën e Zotit që Lehuala. Jo me një lloj më mkatë, më lëshime kët privilegj që Allahu xhallahu i ka dhënë aftë. Po do të më ruajti. Dhe më qen gjithashtu nga ata që munduon edhe ti me një pjesë të këtij udhëzimi, sepaku me përpjekjen e tij, nga udhëzimi është ndër Allah xhallahu ala. Dhe e treta që lidhet me këtë është se nuk është udhëzimi ndërton tonë. Ne mundemi me thirr di kan, ne mundemi me me me me me me eksklud di kan, mirë po, na nuk me mund di kan. Fantaj mos ndërtoj muslimani, domthon se me menu me se uzim e ndorë ti dhe me tentu, ta është me nënyrët... Ti jo të është me e për të cilë fjallë në Zotë Gjellevora. Jo të është njështë me të mirë me u thonë, me u folë. Pas taj, që është me dërdu, ndorë Zotë Gjellevora, a i e dinë më mirë, se kjo njëri, a meritant të uzot, apo është e kondër ta. Gjithashtu të ndërënozër, përja sa që mund të përmenim këtë rast është edhe thë një e pejgamberit Alehi, sëratur sëlami, që një ka thënë se nuk më ka ndodh asë një keqe diri së ishte e bu talibi gjallë. Dhe është një mirënjonjë e pejgamberit edhe kur ka vdek e bu talibi, se medve dhe kam brojta. Pasë që ka vdek e bu talibi, kanë fillu në njëtë ndryshme, madje edhe fizike me e teqtetu pejgamberit Alehi, së dhe të, të sëmë gjithë së të cilat kanë qenë gati shumë të rolla apër së kanë do të farë para se me vdike Ebu Talibi dhe kjoja me kuptu se besimtari do të me ishqytu gjitha mundësi që jenë për me e siguru një lejmë brojtje dhe garanta për me përqurë dhe me e, e përsil mesaj në lojën levala të. nëse pejgambirë ja që më të në nërëzër e ka rrujt Ebu Talibin, që tjetë një lojt garanze për te, që tjetë një lojt më bështetje për te, edhe pse si ka besu heqë, si ka besu. Aska qenë finë e ti heqë. A nuk dohet përsham bu nasi musliman, mos përti me të saktume, po që nësinsë jene bashkë, besojme një Allah, besojme një pegamber, një liber, shumë gjëra kemi të përbashta, mos ta disa mendije mund të ndryshë, mos me përdur forcen tonë për u me u a çu fen Allah përpara. Çito pejgamberi për sa gjithë ato dallive merr Butalibin si kanë pengu që më e përdor si lloj force për më e shtifën Allahu jalevara. Do ne sot të shohim për shembull gjithë kjo forcë, gjithë kjo mundsi për unitet, gjithë kjo mundsi për bashkim, gjithë kjo mundsi për për, për energji shkon në derët kot fatkeqësisht për shkak se ai tjetër smendon si unë 100% apo. Nuk mundum gjithmi bëu me një më në E rëndësish marë që me u unifikuar në bazë të më dha. E rëndësish marë që me i dhomë për parësi aty në gjerëve që pajtojme në te. Gjerëve që nuk pajtojme, do të me tretu me diskutim, me debat, me argumente, me fjallët mira e kështë më rradhë. E së fatë këtësish së të mentaliteti, i shumë muslimanëve është mentalitet që fokusohet në ndarje, jo që fokusohet në pajtim. Për ndaj e shërë që esencën e kam muda, kërë është es nëse nëse gjën mund si mundi me u bashku bashkohet ja kundërta është apo esencë është me kunit pajtuem e pastaj nëse s'ka çara pa u do apo s'ka çum arsyeve e atë që ti s'mudo por ju më ndodë kundërta ndaj pygameason shikoj asë nuk thë apo talibet të sumduosh as mos hajmë me motit ti s'po bëson as mos e shosible nuk thas kështu ka se duhet për kraje duhet unitet du, du, du, du, duhet duhet qetësi nga sigurisht se kemi sik Muhammed sallallahu alaihi wasallam të ndëruazur me gjithë forcat përpjekje që më erujt më erujt qësin me gjithë forcat përpjekje që maksimalisht mos më pas përplasem me kuresh për të Mekës maksimalisht prandaj dhe ruante oxhin e tij me çin që esenca tek këtu nuk ka qenë konflikti esenca është konflikti mu në mund të mundosh mirun vash me çin që kjo është esenca Nuk është me pranupë e nga mërësëm ndërmjecuas me si dhe koreqve botarimin. Absolutisht. Mirë, po esenca ti ka qenë mos me pasë balla faqimë. Esenca ti ka qenë, pa qenë me pasë. Arde esenca në ishtam është paqeja. Ndërso konflikt dhe lufta janë situata që i impononën besimtarit atër ku nuk ka të të rëzidja. Jo e esenca konflikti, esenca me konë përplase, esenca me konë balla faqimë. Së është kjo esenca Ndaj nëse, me njëri, për shambull, ka ere dikush e gjenë një musliman no është ta agjera në Ramazan, falë bëjramin, no është ta i beson e lanën të manë, a ma qesë si falë 5 vakta, ose se falë gjëmonë. Ta është më qurë kejtë të punë që i banë, me i njëru, me në këto skrymë punë po falë të atëmë. Sa hi në ma është më rëndësi, të të me fokusu në te është ga pëlligimë më madhore, është n Mir po nëse gjem te njëri spaku, një vegz me kop dikon, do të themos te man, te alhamdulillah. Ta vësh ti të kamsoj lokat, më shkëdhet më pas, por më mirë. Qi ka dallim me skit të parë e dytit apo. Ky i i parë i cili rënan, atje po dia ti po gjinon. Edhe ky i dytit i thotë alhamdulillah, mos i po gjinon, kjo është e mirë, beqë kjo më këto dy dy dy rrugë dallojnë shumë apo. Andaj pejgamberi soni çka i tha butarimet, "Ya ja am kul kelimatan, fuaj veqni fjal thuje." që matë fjallë t'kapi e më t'kemi e thë më latë që t'fellë e ka thonë apëton. Mështëshoj. Me një fjallë, me majtë spokë, me një fjallë. Sa t'i kërë shtjithë të thëtë, e ka që kimin e dinin, e ka që ferën, e ka që rrugën. Sa, sa i nështë, e ka zbehje. Por duhet me kënë më optimist, me shiku me sy ma pozitiv. Jo me shiku me sy në sy që dëmohon rëndanë, përjaqështoj njerës e kështu më latë gasit. Metoda dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe mënyra, si si përgjama rështë dhe mënyra e afrimit, mënyra e, e kapjes, një nj nj fjallet, elhamdullat, që e që të apsha për të thatë, kërë është ajë se mëshmet me të më vazhdovë. Ama e me shku me shku me të, je, ba gjavaj, jo, a i thët që është të veq? A, a i, i thët që e musliman, a i gjënan, a, a i nështë ta i tutë të zotët e përmenë Allah më vazhdimisht, po që si ka të obligime, këto si pujnë përshqipë Ja, ma popon kështu. Në rregull, na bën që u bën kështu, më pa ka dhënë pa gjëna. Mundau më fokusut eni në, fokusu në aspektet pozitive. Në tu më fokusu. Era to negative tani kada kada me i, me këtu. Kjo çështë është më më dobiprurse. Kjo çështë, kjo çështë është më më e suksesshme për miktyn njerëz sesa çësia për jashtimet. Për një për një sam largon njëravon. Për një për një mendim ndryshe, ky i devijum ato. Ky është i rrugës së së risi, Bitaçi është këtu. Kjo. kjo është papërmbëmtar, kjo çafër këtu me radhë. Pegamerson nuk bën të këto. Andaj do të çë njerëz me për për këtë asnjëna duhet me me njoftën ndonëse në biografët e Pegamerson, për medit ç'i mos sill. Prandaj na po marr një rast vogël, edhe po marrim dobi, pse? Po nuk po na nuk nuk na bën dobi trajtimi historik i biografisë. Kanë dhon kët vet, kjo, kanë dhon kët vet, kjo, ka shku këtu e çkana. A e kanë dhon u kryen punë? Udek e pëtë talibina, me në gjaldës munum, me qëka ka, ka dobi në me full në shpërë pëtë talibina. Asë nuk uko musliman të dykush pa punë e modhe. Apo, ma jo ka dobi, nuk ka bashkë ashtu. Andaj, idë me unë, që që ka të jetu, përën në moment në fund, e pëvdes njëri. Pëvdes, pëvdes. për thuje vish një fjalë, një a thuje, bilispo, kë thuje vish lea i lea i lea, thuje që të të kapinë. Jumë lëkja, ma po. Edhe ka vdek e Butalibe, në mëzbesim ka vdek, ka vdek vërën uartë të thonë se jenë një qinë zota, ati qaj bjen kjo vdhapëtën. Men që dhe të ka thonë në pegamërësëm, ka vdek, i vdeku në Butalibe, dhe që? Dërsa pegamërësëm për po thotë, dhe të hallohësë Allah unë vazhdimisht për ty, diri se Allah nuk më ndalena për. Nuk hikë dorë asë për zdeku në Butalibe, i e dekë së më gove për zgjalli, unë e prapë Që Allah më ta fal, Që Allah më të bëj gjenerë derisa nuk më ndanë Allah gjenerë voilà. Dhe karr pas ndenesa. Ma vënë kort që luajtë për të asht të kot, nga se ka marr fund, at nikshin se kanë atë, apo presendikosh nhishë ato do të jë zero pasap, nuk kanë nuk kanë kuptim. Mirë, po megjithatë shikoj kët, këtë insistim, këtë sistem që përpiqet të vazhduesh me të pengem të benzinin njëra apo. Ase, kjo është ajo çetut po prezantoj ai ndihmshmëria ai ai ai insistimi që domoshem me u fokuson në ontë ndritshme e përmes aty në onë me ezrit aty e e në onë të ertë që e ka jo e kundërta me fokuson në onë të ertë e madh errësirën që kanë njerëzit për shkak të disa mëkateve me ia errësua ato që kanë ndritshmësi domun kë mos muslimanët prandaj kjo është në mënyrë bajaj e rëndësishme që duhet me u fokuso me u fokuson në të artë dhe Në gjare të tjetër që ka ndodhe, do bitë e sëj, do të tasë një shalan të, të, të, të arru, mirë po, pas 2 muajve, do më thonë, në muaj në Reqeb, në vitin e djetë të dërgjimit të pegamërësëm, ka vdek Ebu Talibit. 2 muaj mas Ebu Talibit, respektivisht në muaj në Ramazan, nga se muaj i Reqeb, është muaj 7, muaj i Shaaban, muaj i te, që i minëte, muaj i 9, është muaj i Ramazan. E në muaj në Ramazan, ka ngjë nga përkrasit më të mëdhtë pejgamberit Ali r.a. gruaja tij Hadijja radhiyallahu ta'ala anha. Dhe kjo ka qenë tronditje e madhe, goditje e madhe për pejgamberin s.a.s.l. ngase dy përkras më të mëdhtë doon që i ka post gjatë misionit, i kanë vdekur ata. Prandaj edhe kur në librat e biografisë së pejgamberit shënohet në këtë ngjarje, zakonisht titullohet si viti i pikëllimit. Sepse <laughs> pejgamberi ka hyrë dhe dhëtë vetë, më shumë vitat vit, piklimet, gjitha vjetë të konjë i piklimet, të një dhugun të një tërtur, par me gjitha atë që ka, vdekje e këte njerëzve, dhe monë, sa është më rëndësi për kraja, sa është më rëndësi njëri, sa është më rëndësi, dhe monë, eh, dikush, eh, që di, do monë, ka në dikim, të jemi afëratimi në gjithë tërmes, me zveta. Andaj, ka vdekje dhe khad ka lënë gjurmë të pashlyeshme tek pejgamberi sallallahu alaihi dhe kur ka vdekur, edhe kur ka shkuën Medinë, derisa ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi dhe Xhadija Kamet e gjallë prezente në jetën e Muhamedit alaihi salatu wasalam. Ka çinje grua e veçantë, o një gruaj që më të vërtet është shembull edhe për gratë, edhe për burrat, e gjithë kohërave se si dikush duhet me qenë përballë, përballë dikujt që dën, përballë dikujt që i bëson. E përkët pa të shumë du të flasëm në një takim të veçanë për Khadijen ndikimin e saj në jetë në pegamerit Alehi Sratus Ram mirë po kështë e për Ebu Talibin njësa dobi që dalin nga, nga jetat dhe vdekja Ebu Talibit mirë po të ndronëzër aja që është me kuptu është aja që e trejtuam por du në të fund si rëzime me thënë se te ka laugja lewala nuk ka hatër nuk ka fërsi, apo ka vepra Je ojë pegambert alsom je baba e tij, je vajza e tij, shkrim punën atë. Apo je në çobë duke jetu, je në mekë duke jetu, je shok me hoxhën, e ki babun haxhi, e ki kët, këto të Allahu shkrim punën atë. Kush je te Allahu? Te kush je te Allahu jdon? Çikam rancjellën. E nai na kona muslimante kë ajë kona se kon kë ka punë kam rënd. Dukuri te kush je sot Allahu? Kush je te sot? Andaj nuk duhet muslimanit me um mbështet në të arritet e tjera që në bosë kësaj më e amnestu dembrinëvet atën. Jo kështoftë. Po ajo është histori e drejtshme. Ka figura të drejtshme që kanë ndikimin e tën ton. Na mundëmo u thirrën ta në emër të motivimit, në emër të rrugës që po ndjekim, por ju më arsud dembrinëtafën. Absolutisht apo. As me të kaluarën, e asme me të ardhmen. Ka ndjerë disa mjafto me të kaluarën e e harrojnë vetveten. Ti kush je sot Allah? Ti kush je sot? Kur kush je? ose dikush thirrën e të ardhmën, komendon Mehdiu me e komoar kjo, ah kur vjen Allahu alam kur vjen, nëse ti si hiqesh nga atku kur vjen apo leje ti Mehdiun. Leje ndryshimet që kanë marrën ku në ardhmë, që ka por to ka përzuë pejgamberin. Ti kush je sot, ti çka je tu po? Këshmën e rëndësishme. Andaj kënda kthejë në at pikën që po flosë vazhdimisht. Ti, edhe ti edhe vetëm ti, vetja jote, për mesvejtën tonë. Të Permësor familje të familjes yote, permësorëve të antona, permësorëve shoshnja yote, permësorëve të antona, permësorët buhta yote, koha jote. Mirëpoq mosir të kthiret e ai u konë këtu, konë tek ishboj, këtu tek ishboj duke harruar vetveten, do duke amnestuar vetën vazhdimisht tek te Allahu skuim punat. Prandaj, sikakri obotalimit pun, edhe ju ka thonë peqem ton të konë gjallë obotalim. Kur i kam lidh tek Safa, herën e parë ju ka thonë, o bitë filonit e o bitë filonit o fes filani ka thënë më amna i ka thonë Ona me dregumi Allahut, mirëpo tek Allahu sykuripun kur xhonaftën. Nëse sa kem nisën, apo edhe vendosën një në bonoti kushe, bëron ti nisë, tani zero të kallajmën e ngjitat. Maletë të zero me ta ngjitat. Apo 100000, 100000, në zero me ta ngjit, maletë me ti punë 100000. Por ti u jo shumë këtë që u bë. Në maletë me ndërmërcim me me vendosni zero të. Po qat, të se ti që ti vetë ke bëu punën, sipas sa ka thon pejgamberi sa solallahu Me në batë ta e bihi amelu, lem jusri e bihi nesebu. Muhammed e se më ka thënë, Kë e len mra pa vepre ti, nuk e shtimë për para fisit ti. Hëpo? Së në shtimë për para prej arde e ti, bëdi hava, përthë. Nuk duhet me mërësënjërinë në bazë, A, përkatsisë, kjo është i këti fisit, A, si kësa i partija, A, si këti klani, A, si këti shoku. Ti vëlla, a meritën ti me konqëtu. Ti a ki këtë vikim duhet ti me konq Po, s'u mund si tani kush je ti, edhe kujt je ti atë. Jet. Po fat ke të na u po para, un jam i filonit. Çka në herë, treca kum krye çadën, kjo vjen e 34 apo. A më vranë ti me ditë unë kush jam. Piku pikuit po vjet kush më cau më. Kjo është esenca. Ti krym punë mbi çtë bazë. Tani unë a di me kryos di me kryt tani këto bënë në mohabet, ka lebraun çse puna. Jo s'bon kështu. Esenca është kush je ti vëlla. Le ti kujti edhe çka je ti, ti kush je. Ti çka ke kryr. Është kjo po. Andaj e Butalipi namse kët punë. Kush je ti vëlla po. Cili je ti? që mbi bazën, aso që jeti, të dim tani, a me ta animu me, me ka i dhera, a me ta animu heti, se së krymë punë. Kjo është erënësër me ta ta kuptojme. Dhe qoftë, këtë në dy sa farësitë mësime që dalën nga njëjarje e vdekës e butalibit, dhe një hyrje, edhe një njëjarën e dytë më adhore për vdekën e khadisë, rrdi Allah t'alana, por për këtë, insha Allah në takim në arshëm, mëzotin e uzot dot ta çojmë, do ta ndijmë si privilegj dhe përjetojmë si nder udhëzimet e Qallahuna ata. Do ta ruajmë këtë zën. Do ta konstrojmë dhuratën më të madhe dhe beqadin më të madhe që Qalluna ka thën. Pastaj se nës beqeditira tani erdhën nuk erdhën tani atoja në mënyrëse. Mirpohesia se është kët beqime me erujt. Allahu xhallahu e shoqërohet me kaq për u fundu sallallahu alejhi Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam ismi kether.